Виявилось, працює в Одеській митниці Вася Гренчишин голова колгоспу. Німкиня Марія теж не гаяли часу. Колишня розвідниця блискуче захистила докторську дисертацію. Обував Микола Олексійович в Польщі, у місцях, де невловині сюдистущі бійці Калиновського підривали мости. У Кракуні, Варшаві. Усюди полковник Калиновський, нагороджений вищими військовими орденами Польщі, жаданий гість. Отакий він, Микола Олексійович Казін, рядовий партії, який за будь-яких обставин, на висотах і низинах життя, залишався самим собою, трудівничим, першопрохідником, справжньою людиною. Спасибі, товаришу Калиновський, за допомогу, за пам'ять, за добре слово. А нам знову час у Бескиди, у табір Тадика. На прохання Калиновського ми забрали з собою людей диверсійної групи капітана Собінова. Ранком 26 вересня повернулися у загін Тадика і всі перебазувалися на гірську поляну. Невеликий хутірець у горах, оточений лісом, а поруч – гірська поляна. На цю місцину нам повинні були скинути вантаж. Повернення комара. Виписка із довідки штабу фронту. Голос через радіостанцію Мака у телеграмі номер 19 – від 22.9.44 року повідомив, що радистку Комар 16.9.44 року заарештовано через пеленгацію. Сітка збереглася. Після цього комар повідомила 14.9 східна околиця Кракова Кобежин. Примітка. У всіх радіограмах радистка Комар дає сигнал провалу. 25.09. Зв'язок із Комаром припинився. Ми чекаємо літака з обіцяним вантажем. Лежимо поруч Мак, Тадик і я. Ординарець Тадика приніс кожуха. Укрилися ним усі троє. Перед нами темніють купи хмизу. Слухаємось у тишу ночі. І раптом голос зв'язкового. Пане капітан, пане капітан, я привів Ольгу. Ольгу? Яку Ольгу? Чую легкі знайомі кроки. Переді мною наш комар, схоплена гітлерівцями, вивезена у невідомому напрямку, і от стоїть, усміхається, жива-живісінька. До самого ранку комар розповідала свою Одіссею. Її справді відвезли спочатку у Монтелюпиху. Кинули у камеру одиночку. Били Допит вів мій знайомий слідчий, що так полюбляв російські приповідки. Домагався, з ким працювала. Татуся бачила тільки раз, а дівчат ні разу. Старий Грубль ледь тримався на ногах. Певно, дуже били. На четвертий день Ольгу посадили у машину. Поруч сів офіцер-перекладач, присадкуватий із глибокими залисинами. Їхали із Кракова приблизно годину. Висока дощана огорожа. Біля воріт вертовий. Того ж дня Ольга зрозуміла, вона у відділенні Абверу. Привезли її для радіогри. У розвідшколі Ольга добре знала, що це таке.